44. Лишатися я не став. Не було бажання хоч на хвилину затримуватись у компанії Джеремі Кейна та його почту. У всякому разі не біля його могили чи біля тюремної камери. Я вибачився перед престоном, пояснив, що потребую чистого повітря, і той не висловив ніяких заперечень. Власне, взагалі нічого не висловив, бо вся його увага зосередилася на приятелі, з яким вони підпирали барну стійку. Але я був майже впевнений, що слова мої він почув. Я вийшов на дорогу, що вела вниз з пагорбом повітря було густим, туман від мокрої трави і дим від багать, і в лісі лунали крики місцевих селян і мерехтіли вогники дюжини смолоскліпів. Десь на півдорозі я натрапив на гурт темношкірих індусів, напіводягнених і до зубів озброєних ножами й бамбуковими палицями. Я подивився, як вони нишпорячу підліску, шукаючи поранених птахів. Знайшли одного шпака, скрутили йому голову, підхопили і кинули в мішок, який висів на спині в одного з селян. Коли я проходив повз, їхня розмова обірвалася. Її змінили легкі кивки і похмурі підозрілі погляди, що дуже відрізнялися від допитливих, якими зазвичай місцеві проводжають білі обличчя, там, де вони не є такою вже й рідкістю. У бунгалу Престона стояла мертва тиша, порушувана лише цоканням годинника у передпокої. Я запалив свічку і, спотикаючись, пройшов крізь вітальню, шукаючи шафку з напоями. Знайшов і за відсутності віскі плеснув собі щедру порцію джину. Я опустився на канапу поруч зі стосом Престонових сорочок і зробив ковток. Вбити Кейна буде не так просто, але тут без ордера і прикриття це все одно легше, ніж заарештувати його. Перше завдання – роздобути якусь зброю, бажано револьвер, але згодиться будь-яка вогнепальна. Навіть якщо я вирішив вбити його якимось іншим способом, ствол підстрахує, якщо цей покидьок мене переслідуватиме. Проблема в тому, що я й гадки не мав де взяти зброю. Сумніваюся, що Престон її тримає, не такий він чоловік. Що ж до ашраму, то там більше шансів знайти стейк, ніж вогнепальну зброю. Лишалася ймовірність, що в крамниці лежить парочка гвинтівок, щось таке, щоб відлякувати тварин. Але Престон сказав, що її власники із Гуджарату, а більшість мешканців Гуджарату, як і його найвідоміший син Ганді, мають пункти щодо позбавлення життя, будь чи його життя. Деякі з них, прихильники джайнізму, навіть ходили в масках на нижній частині обличчя, щоб випадково не проковтнути і не вбити комаху. З такими людьми марно й балакати. Допивши зі склянки останні краплі, я підвівся, пройшов до своєї кімнати і з себе костюм та сорочку Престона, після чого попрямував до ванни. Повернувшись, я задув свічку, заліз під москітну сітку, відкинувся на подушки і розробив план. Насамперед уранці піду до пошти і зателеграфую до штаб-квартири поліції у Калькутті. Запитаю всю можливу інформацію, включно з дією, що стосується прострочених ордерів на арешт Роналда Картера і Джеремії Кейна. Припускаю, що таких не було, але ніколи не завадить перевірити, особливо якщо це врятує мене від поспішних дій. Утім, гаяти час, чекаючи на відповіді, я не стану. Натомість скористаюся ним розумно і пошукаю зброю. Раптом у свідомості вигулькнув образ мертвого тіла Ля Корбо. Зморщена шкіра навколо шраму, неживе тіло плями на штанах. Аж плечі здригнулися. І він був мого зросту і моєї статури. У темряві ми були дуже схожими. Невже хтось прийняв його за мене? То була моя друга ніч в ашрамі. Через день після мого знайомства з Емілі Картер, дружиною Кейна, через два дні після того, як Кейн побачив мене на вокзалі Ламдінгу. Голова пішла обертом. Невже Кейн послав когось мене вбити? Елє били вбили помилково? Я відчув напад знайомої жаги. Голос опію, який підігрівав мою параною, затуманював судження. А в паніці я склав такий-сякий план. Сказав собі, що потрібно знайти зброю і швидко. Якщо не пістолет, то хоч ніж. Відправлю Кейну записку, щоб зустрівся зі мною на галявині біля ашраму, де знайшли Ля Корбо, аби обговорити ціну мого мовчання. Можливо, Кейни запідозрить пастку, але він із тих, хто звик купувати відданість, і, сподіваюся, легко повірить моїм вимогам грошей. Скажу, щоб приходив сам. Нагадаю, що я знаю, що він убив Бесі Драмонд, і не хочу, щоб подібне трапилось і зі мною. А коли зустрінемось, холоднокровно вб'ю його. Не занадто вигадливий план, але обивця з мене ще той. На вулиці було вже темно. Сон не йшов. Усе почалося з адреналіну від зустрічі з Кейном, але згодом, коли я був уже в ліжку, мене здолала інша напасть. Той первинний потяг, що керував моїм життям майже два останні роки. Тіло боліло, і цей біль міг угамувати тільки опій. Я опирався, тобто лежав, притиснувши до обличчя подушку, але голос у голові, той, що завжди нашіптував солодку отруту, не замовкав. Лише одна люличка, щоб заснути. Спокусливо, надзвичайно спокусливо. Але я нагадав собі, що це все і почалося з однієї люлички. Однієї єдиної, щоб заснути. Мабуть, я задрімав, бо наступне, що пригадую, мене розбудив звук ключа в замку парадних дверей. Першою думкою було, що Престон, повертаючись після хмільної вечірки, не може вставити ключа. Втім, наступної миті затріщало й двері загойдалися на петлях. Інстинктивно я підняв москітну сітку, скотився з ліжка і упав на підлогу. Внизу перед покої лунали голоси. Говорили індійці незнайомою мовою. Я вилаяв себе за те, що був таким дурним. Кейн виявився розумнішим, ніж я очікував. Мені потрібно було вчинити мудро, полишити вечерю і вже бути на півдорозі до ландінгу. Натомість я стояв тут у спідньому, а по той бік дверей були мої вбивці. Я зупинився, гарячково шукаючи зброю, але не знайшов нічого. Секунди уповільнились. Почув, як чоловіки йшли будинком. Будь-якої миті вони могли дістатися моєї кімнати. Я в паніці роззирнувся, видивляючись, чим би можна було себе захистити. І побачив. Прямокутна бляшана скринька на полиці з престоновськими фотоапаратами. Я схопив її, відчинив вічко і висипав порошок, що там був на підлогу. Потягнувся до штанів, витяг сірники і приготувався. Двері моєї кімнати рвучко розчахнулися. Я розрізнив обриси двох кремезних чоловіків. У напівтемряві щось виблиснуло в руках одного з них. Я чиркнув сірником, спалахнув вогник, заплющивши очі, кинув його на кубку порошку, що висипав на підлогу. Порошок для спалаху, суміш магнезії та хлорату калію, яку використовували для додаткового освітлення під час фотографування. Спалахнуло блискуче біле світло, яке зафіксувала моя сітківка, попри те, що очі були щільно заплющені. Я швиденько розплющив їх і побачив, що двоє моїх гостей втратили орієнтацію, тимчасово засліплені спалахом. Гайти часу я не став, і цідив першому в пику, із задоволенням відчувши білю руці, щойно мій кулак сполучився з його носом. Він закричав і впустив ніж. Я продовжив ударом у живіт, тоді коліному голову щойно чолов'яга зігнувся навпіл. Його приятель, ще засліплений, почав відступати до виходу. Підібравши ніж, я вийшов за ним до коридору. Дорогою чоловік перечепився і збив стілець, і я ж осипав його прокльонами, аби він і не думав квапитися на допомогу другові. Зачинивши двері на засув, я повернувся до своєї кімнати. Принаймні з першою проблемою я розібрався. Зброю я мав. Тип на підлозі досі лежав непритомний. Я запалив свічку і наблизився до нього. Місцевий, із трохи східними рисами, що притаманне всім, хто мешкає в цьому регіоні. Я налив у склянку води з глечка на столі, зробив ковток, а решту плеснув йому на обличчя. Він прийшов до тями, схопився рукою за голову, а тоді побачив над собою мене. Закривавлене обличчя перекосило від паніки. «Не рухатися», – наказав я і помахав ножем, аби припинити будь-якій дискусії. У мені закипав гнів від однієї думки, що цей чолов'яга мав нахабність спробувати мене вбити і подумав, чи не вдарити його ще разок, аби тільки стало легше. Утім, спокусі я не піддався. Потрібно поставити йому кілька запитань. Він лежав на підлозі, я ж нависав над ним у самому спідньому. Не дуже вдалий формат процедури допиту. Підводьтеся повільно і тримайте руки за головою. Я жестом звелів сідати на стілець біля стола. «Сідайте і тримайте руки так, щоб я їх бачив». Чоловік дивився на мене з тривогою, але зробив так, як я наказав. Наставивши на нього ножа, я натягнув штани. «Як ваше ім'я?» Він нічого не відповів. «Хто вас послав?» У відповідь почув лише цокання ходиків у передпокої. Не те, щоб це мало велике значення. Мені ж бо відомо, хто його підрядив. Вражає, з якою швидкістю Кейну вдалося мобілізувати свої сили. Втім, я можу обернути це собі на користь. Може, існує якийсь спосіб добитися справедливості для всіх тих, кого вбив Кейн, не змушуючи його підписувати зізнання. Інакше мені доведеться його просто вбити. І втішає те, що Кейн сам запропонував мені знаряддя. Я спробував ще раз, цього разу вдаючись до іншої тактики. «Ви можете читати англійською?» Чоловік повільно кивнув. «Добре». Я витяг із гаманця своє посвідчення і простягнув до нього. «Розумієте, що тут написано?» Той витріщився на блакитний папірець із потертими краями. «Можу підказати. Тут написано, що я офіцер імперської поліції, а напад на поліціянта – серйозний злочин». За це можуть навіть повісити. В очах чоловіка виблиснув страх, чорніший і сильніший, ніж до цього. Тепер я знову запитаю, яке ваше ім'я і хто вас послав? Мене звуть Деорі, Богорам Деорі. Я працюю на містера Картера. І він послав вас мене вбити? Він не відповів, лише повільно кивнув. А містер Картер уже просив вас когось убивати? Деорі розгублено потрусив головою. «Сагибе?» «Тиждень тому ви вбили чоловіка і лишили його тіло в струмку біля ашраму». «Ні, Сагибе, клянуся!» Колись я інтуїтивно відчував, кажуть мені правду чи ні. Але пристрастившись до опію і вдосконаливши свою майстерність брехати, я майже втратив здатність відрізняти правду від брехні. Я впився в нього очима, сподіваючись, що напруга змусить його зламатися але нічого не досяг, тож тряхнув головою і змінив тему. «Чи ви можете писати англійською?» Він не второпав, до чого я веду. «Так». «Добре». Я підійшов до ліжка, витрусив подушку з наволочки і кинув йому в пошивку. «Витирайтеся, не хочу, щоб ваше зізнання було заплямоване кров'ю». Доки Богорам Деорі умивався і мив руки, я обшукав шухляди столу і знайшов перо і папір. «Ось», – сказав я, передаючи йому приладдя, – «пишіть». Я продиктував зізнання, вказавши, що за наказом свого роботодавця, містера Роналда Картера, він та його поплічник прийшли сюди з наміром мене вбити, а тоді змусив підписати документ і поставити дату. «Цей лист урятує мене від шибениці. «Не зовсім», – відповів я, – «але ми ще не закінчили». На новому аркуші я попросив його написати те саме зізнання, але цього разу додав один рядок, де вказувалося, що отримавши наказ здійснити вбивство, Деорі не зміг змусити себе зробити це. Він прийшов до мене і в усьому зізнався. Внизу він також поставив підпис і дату. Я взяв у кожну руку по аркушу і помахав перед його носом. Перший документ відправить вас на шибеницю, інший дозволить повернутися додому вільною людиною. Який я оберу, залежить від нашої співпраці. Зрозуміло?» Диорі кивнув. «Добре, тоді зробимо ось що».